Наталку ніби правець розбив. Незручно стовбичила перед вікном, і добре, що баба Санька саме збувала котрисі своїх хатніх клопотів і не зауважила її у стовпіння. Наталка, мов би, стояла під водою, через товщу якої виднілась їй світла плями вікна і чулися далекі приглушені звуки. А сама вона, хапнувши повітря, наче й справді пірнула, затамувала подих, щоб не наковтатися води, і кров шугонула їй у голову. Нарешті стямилася, задихала часто, поволі позбувалася хвилинного наслення. — А що там, дочко, на дворі? — до неї вернулася здатність чути. — Зима, ге? — Здається, — невгаразд відказала бабі Наталка, і, помовчавши, Примінилася в голосі. Можна вас про щось попросити? А чого ж проси, якщо стара баба зможе чимось зарадити? Колись збиралася довго жити ради дітей і онуків. Так де ж вони? Світ широкий, а їм воля. Ну, то кажи, що там у тебе? Називайте мене дочкою скрізь і для всіх. Не розказуйте нікому, що я ваша квартирантка. Нехай це буде наш секрет. Я вам потім усе розкажу. Зараз не можу, а потім розкажу. Обіцяєте. Не трай мені твоїх секретів, дочко. Я в них не петраю. А коли просиш, будь по-твоєму. Я тобі добра хочу. Не бійся, не видам. Про тебе вже питали. Питали? Скинулась Наталка. «Хто?» «Один з тих. Ну, ти поглянь, усе забувай, як їх?» «Одне слово – приблуди». «Бомжі», – підказала Наталка. «Еге ж, бомжі ті, що в Одарчиному дворищі кубло звели. З Одаркою ми зналися, от вже була душа добра та незлобива. Господь таких примічає, і забирає до себе. Тепер у селі мені товаришки нема. Баба Санька, як завжди, починала про одне, а збивалась на друге, третє, десяте. Наталці було недопокійною бабиною подружкою. Вона пропустила через пам'ять тисячі почутих у минулому слів і виокремила з-поміжних трійко найважливіших зараз, найдоречніших. Там його пасуть. Очувся їй голос екстрасенсихи. Тепер вона вже знала точно. Хто саме? Бомжі. Вони такі бомжі, як оце вона, бабина Санчина дочка. Ось я вам поможу, – крутнулась до баби Наталка, а сама думала про своє. Не можна, щоб їх бачили з Павлом разом. Як стемніє, вони покличуть Павла на вечерю. Або ще краще, піду до нього в гості. Удвох з бабою Санькою. Баба тільки з виду простакувата, а насправді крість ті не бачить, здогадається і полишить її з Павлом на одинці. І тоді? Що буде тоді, вона не уявляла. І все ж молила всіх богів, аби воно настало. Нехай не сьогодні, нехай не цього вечора, нехай завтра чи позавтра, тільки б його діждатися. Павло впустив їх у хату, і стояв посеред кімнати, переводячи погляд з однієї жінки на другу. З молодої на стару, і з нової старої на молоду, яку бачив учора з повними відрами в руках. Не здогадувався запросити гостей сісти, в очах його мигутіла тінь тваринного страху, лише не хижого звіра, а, скоріш, раптовий переляк зайця, чию нору просунулася чужа голова. й самі стало страшно. Бачити Павлові очі, в яких більше нічого, крім ляку, не було. Він її не впізнавав і тут, у світлі хатньої лампочки, звіддалі у три кроки, дивлячись їй просто в обличчя. Ні, це не Павло. Вона помилилася. Це зовсім інший чоловік. Точна бездоганна копія. Але не він. Не могла ж вона за кілька років змінитися настільки, аби здатися Павлові незнайомою, гечужою жінкою, приходу якої треба отак полохатися. Розуміла, що мала б усміхнутися до цього сприкриного чоловіка і пояснити йому свою мимовільну помилку, і не була спроможна ні на слово, ні на порох руки, брови, губ, затерплість душі. Затипенення тіла світ переставав існувати в ньому не ставало місця для драми жіночого серця нікому невідомої і взагалі нікому не цікавої і через те ще трагічнішої бо найбільші драми світу якраз ті